Стівен Кінг Цикл «Темна вежа» Книга п'ята «Вовки калії. Розділ другий У Нью-Йорку один. Джейк вдивлявся в пітьму захмареного нічного неба без зірок та місяця і непомітно заснув. Занурюючись у сон, він відчув, що падає, і злякався. У попередньому житті так званої нормальної дитини йому часто снилося падіння, особливо в час шкільних іспитів. Але після примусового народження в серединному світі ці сни його облишили. Аж раптом падіння припинилося. Він почув короткий передзвін, що здався занадто прекрасним. Лише три ноти. І ти вже мрієш, щоб мелодія змовкла. Дванадцять нот, і тобі здається, що вона тебе вб'є. Від кожного подзвону його кістки вібрували. — Звучить по-гавайському, чи не так? Подумав він, бо хоч дзвіночки й близько не нагадували моторошне скавоління тонкоходу, щось подібне між ними все ж було. Було. Коли Джейк уже думав, що більше не витримає ні секунди, жахлива й химерна мелодія стихла. Зненацька пітьма за заплющеними повіками спалахнула сліпучим темно-червоним світлом. Джейк боязко розплющив повіки, і в очі йому вдарило денне світло і щелепа йому відвисла. Перед ним був Нью-Йорк. Повз нього пролітали діловиті таксівки, виблискуючи на сонці жовто-гарячими бортами. Пройшов юнак із навушниками Вокмана у вухах, вистукуючи ритм музики ногами взутими у сандалії і мугикаючи собі під носа «Шадаба-шадабоу». Джейкові барабанні перетинки шарпонув звук молоткового перфоратора, у самоскит полетіли уламки бетону, і тріскотнява відлуння покотилася від споруди до споруди, що стриміли до неба. Світ навколо оглушливо гуркотів. Джейк навіть не усвідомлював, наскільки він звик до глибокої тиші серединного світу. Ні, не просто звик. Полюбив її. Але в цьому гуркоті було щось неймовірно вабливе. Знову в буденному Нью-Йорку. Джейк відчув, як його губи мимохідь розтягуються в усмішці. «Ейк! Ейк!» – загукав тихий переляканий голос. Глянувши вниз, Джейк побачив Юка, що сидів на хіднику, обкрутившись хвостом. На лапах пухнастика шалапута не було червоних черевичків. Та й Джейк був без червоних Оксфордів, дякувати Богові. Але поза тим усе дуже нагадувало їхню мандрівку до Роландового Гілеаду яку вони здійснили в чарівній кулі. Кулі, що стала призвідницею такого лиха і страждань. Цього разу обійшлося без кулі. Він просто заснув. Але то був не сон. Його сни ніколи не були такими насиченими і такими опуклими. А ще, а ще вони з юком стояли ліворуч від шинку «Канзас-Сіті Блюз». І люди обходили їх. Щойно Джейк це помітив, якась жінка справді переступила через юка, для цього трохи піднявши чорну спідницю прямого крою над коліном, не змінивши заклопотаного виразу обличчя, що наче промовляло «Я мешканка Нью-Йорка, поспішаю у справах, тож не пхайся мені під ноги». «Вони не бачать нас, але якимось дивом відчувають. А якщо нас відчувають, отже ми тут насправді». Першим на думку спало логічне питання: чому? Трохи поміркувавши, Джейк вирішив, що подумає про це пізніше. Він здогадувався, що відповідь не забариться. А тим часом, чом би просто не порадіти, що він знов у Нью-Йорку. "Ходімо, Юк", покликав він і завернув за ріг. Пухнастик шалапут, чужий у великому місті. Трюхикав так близько, що Джейк відчував, як його дихання лоскоче йому щиколотку. «Друга, авеню, подумав він. А потім... «О, Боже!» Але завершити думку не встиг, бо побачив Едді Діна, що стояв біля дверей крамниці барселонські валізи, приголомшений і трохи карикатурний у старих джинсах, сорочці з оленячої шкіри і шкірених мокасинах. Його волосся звисало на плечі. Хоч і було воно чисте, та його вже давно не торкалися ножиці перукаря, Джейк розумів, що сам виглядає неліпше зверху сорочка з оленячої шкіри, знизу жалюгідні обшматовані рештки докерсів, у яких він назавше покинув батьківський дім, вирушаючи у плавання до Брукліну, Дачгіл і, нарешті, до іншого світу. Добре, що нас ніхто не бачить, подумав Джейк. Та одразу ж і передумав. Якби люди могли їх бачити, то ще до обіду перед ними виросли б золоті гори дрібних монет. Ця думка викликала в нього усмішку. «Привіт, Едді!» – сказав він. «Вітаю! Ти вдома!» Едді спантеличено кивнув. «Бачу, ти свого чотирилапого друга привів!» Нахилившись, Джейк з любов'ю погладив юка по спинці. Він для мене щось на кшталт кредитка Американ Експрес. Я без неї з дому не виходжу. Джейк хотів продовжувати. Він почувався дотепним, сповненим енергією і жартів. Аж раптом з-за рогу вигулькнув дехто і проминув їх, не дивлячись, як і решта пішоходів. І це змінило все. То був хлопчик у докерсах, що виглядали точнісінько як Джейкові. Адже вони й були Джейкові. Звісно, ще не те лахміття, на яке вони перетворяться згодом, але штани таки належали йому, як, власне, і кросівки. Їх Джейк загубив у Даджгіл. Тиньковий велет, що охороняв двері між світами, зірвав їх йому з ніг. Хлопчик, котрий перейшов повз них, був Джоном Чемберзом. То був він, тільки ще незагартований, невинний і до болю юний. «Як же ти вижив?» Спитав Джейк на вздогін самому собі, що віддалявся. «Як витримав те напруження, коли здавалося, що ти божеволієш? І втечу з дому, і той жахливий будинок у Брукліні? Та найголовніше, як ти не загинув від лап охоронця? Напевно, ти крутіший, ніж виглядаєш?» Едді так кумедно повів очима на його спину, що віддалялася, і знову на нього, що Джейк розсміявся попри весь свій величезний подив. Едді нагадав йому комікси, де Арчі або Джакхед намагалися подивитися на два боки водночас. Опустивши погляд, він побачив той самий вираз у юка. Чомусь від цього зробилося ще смішніше. — Що за дурня? — спитав Едді. — Повторна прокрутка. Джейк зареготав ще сильніше. Сміх був дурнуватий, але зупинитися він не міг. Йому хотілося подарувати. «Це як тоді, коли ми спостерігали за Роландом у великій залі Гілеаду. Та тільки зараз ми в Нью-Йорку, 31 травня 1977 року. Це той день, коли я пішов зі школи Пайпера по-французькому». «Повторна прокрутка, хлопче». «По-французькому?» – почав було Едді. Та Джейк не дав йому закінчити. Його вразило чергове відкриття. Хоча слово вразило, не надто добре передавало суть того, що відбулося. Його накрило з головою, як людину, що не змогла врятуватися від височезної припливної хвилі на пляжі. Його обличчя так просяяло, що Едді мимоволі відступив на крок назад. «Троянда!» – прошепотів Джейк. Йому забракло подиху сказати це гучніше. В горлі було сухо, наче пройшла піщана буря. «Едді, троянда!» «А що знаю?» «Це той день, коли я побачив троянду!» Простягнувши напевно, долоню, він узяв Едді за руку вище ліктя. «Я піду до книгарні, а потім на пустир. Колись там була делікатесна!» Едді жваво закивав. «А як же? Вишукані делікатеси від Тома й Джері на розі 2-ї 46-ї!» «Крамнички вже нема, та є троянда!» То я, що пішов далі, побачить її сьогодні. І ми теж зможемо її побачити. Очі Едді засяяли. Тоді ходімо хочіш. Ми ж не хочемо тебе загубити. Його загубити. Чорт, одного з вас загубити. Не хвилюйся, сказав Джейк. Я знаю, куди він піде. Два Джейк йшов попереду. Нью-Йоркський Джейк зразка весни 1977 року. Він повільно брів, ловлячи гав і помітно насолоджуючись погожою дниною. Джейк із серединного світу чудово пам'ятав, як почувався той хлопчик. Йому зненацька полегшало, бо голосив голові «Я помер. Ні, я не помер». Нарешті перестали колобродити. Це сталося біля дощаного паркану, де двоє бізнесменів грали в хрестики кинулики ручкою Марк Крос. А ще, звісно, на душі полегшало, бо він був уже далеко від школи Пайпера і божевілля свого іспитового твору з англійської. Міс Ейвері чітко дала зрозуміти, що оцінка за іспитовий твір кожного учня становитиме цілих 25% річної, а Джейк написав якусь маячню. Те, що вчителька поставила йому за твір «Ей! з плюсом», лише утверджувало його в думці, що світ котиться під три чорти. Все в ньому було дев'ятнадцять. Виборсатися з цього кошмару, хай навіть на короткий час, здавалося святом. А вже ж він насолоджувався днем. «Тільки що зі цим днем не гаразд?» – подумав той Джейк, що йшов на за собою колишнім. «Щось не так». Він роздирався навколо, та ніяк не міг збагнути, що саме було інакшим. Кінець травня, яскраве літнє сонце. На другій авеню повно перехожих, що неквапом прогулювалися, і охочих повитріщатися на вітрини крамниць. Безліч таксі, час від часу проїжджає довгий чорний лімузин. Усе як завжди, нічого дивного. Але враження було помилковим. Тут усе було не як слід. Три. Едді відчув, що малий Торсе його зарукав. «Що не так у цій картинці?» – спитав Джейк. Едді подивився навкруги. Незважаючи на власні клопоти з пристосуванням до середовища, адже цей Нью-Йорк був у минулому порівняно з тим часом, звідки він прибув, він розумів, про що йдеться Джейкові. Щось у цьому місті таки було дивним. Зненацька він глянув на тротуар, бо ним оволоділа впевненість, що вони не відкидають тіней. Загубили їх наче діти в котрійсь історії, одній з дев'ятнадцяти казок. Чи якісь сучаснішій оповідці на кшталт «Лева відьми й шафи» чи «Пітера Пена» одному з тих романів, що їх можна зарахувати до циклу 19 сучасних дитячих книжок». Проте це немало значення, бо їхні тіні були на місці. «Але як я можу бачити свою тінь, коли на дворі так темно?» – подумав Едді. Безглузда думка. На дворі не було темно. «Господи, та ж був ранок! Світлий травневий ранок!» Сонце виблискувало на хромованих бортах автівок, що котили повз них. І так нестерпно михтіло на шипках вітрин на східному боці Другої Авеню, що хотілося замружитися. Та все одно здавалося, що скрізь панує темінь, не наче все навколо було лише хисткою поверхнею, ніби тканинний задник сценічних декорацій. На зорі ми побачимо Гарденський ліс. Чи замок у Данському королівстві, Чи кухню в будинку Віллі Ломена? У цьому випадку ми бачимо другу авеню, що в центрі Нью-Йорка. Так, саме так. Тільки за цими декораціями ховалися не закулісні майстерня і склад, а лише всеосяжна розбухла пітьма. Якийсь величезний мертвий всесвіт, у якому Роландова вежа вже впала. «Будь ласка, нехай це буде виплід моєї уяви», – подумав Едді. «Прошу, нехай це буде просто культурний шок, чи старий добрий мороз поза шкірою». Але він розумів, що це не так. «Як ми сюди потрапили?» – спитав він у Джейка. «Дверей же не було...» Він затнувся, а потім з надією в голосі спитав. «А може це просто сон?» «Ні», – відповів Джейк. Це більше схоже на те, як ми мандрували у чарівній кулі. Тільки цього разу обійшлося без кристала. Раптом його осяяло. А ти чув музику? Дзвіночки перед тим, як ми опинилися тут. У відповідь Едді кивнув. Мелодія була нестерпна. У мене аж очі заслезилися. Так, сказав Джейк, точно. Юк тим часом обнюхував пожежну колонку. Едді з Джейком зупинилися, щоб дати малому зробити своє діло, додати власне повідомлення до дошки, вже й без того заліпленої оголошеннями. Інший Джейк, малий, 77, ішов попереду повільно, роздивляючись усе навколо. Едді подумав, що той має вигляд туриста з Мічигану. Хлопчик навіть витягав шию, щоб побачити дахи будівель. І Едді стрелила думка, що якби його запопала за таким ділом Нью-Йоркська комісія сценізму, то в нього відняли б Блумінгдейлівську платіжну картку. На те, щоб він скаржився, так за малим було легше йти. І щойно Едді про це подумав, як малий 77 зник. «Куди ти пропав? Джейк, куди ти подівся?» «Без паніки», – відказав Джейк, розплившись у усмішці. Юк на рівні його щиколотки вставив свої п'ять центів. «Іки?» «Я зайшов до книгарні. До, ем, ресторану «Пожива для розуму». Так він називається. «Це той магазин, де ти купив Чарлі Чухчуха і книжку-загадок?» «Точно!» Джейкова загадкова усмішка сподобалася Едді, бо від неї обличчя малого аж засяяло. «Пригадуєш, як розхвилювався Роланд, коли я сказав йому прізвища власника книгарні?» Едді кивнув. Господаря манхеттенського ресторану «Пожива для розуму» звали Кельвін Тауер. Кельвін Вежа. «Ходімо швидше», – поквапив Джейк. «Я хочу подивитися». Двічі Едді не змусив себе просити. Йому теж кортіло подивитися. 4. У дверному проході Джейк зупинився. Сміхатися він не перестав, але усмішка стала трохи стриманішою. «Що таке? Що з тобою?» – стривожився Едді. «Не знаю. Здається, щось змінилося. Просто так багато всього сталося, відколи я тут не був». Він не відводив погляду от дошки, що стояла біля вікна, пописана крейдею. Такий спосіб реклами товару здався Едді цілком гідним. Та дошка скидалася на ті, що їх виставляли біля забігайлівок, а ще на рибних ринках. Сьогодні в меню. З Місісіпі. Смажений на пательні Вільям Фолкнер. У твердій паліторці – ринкова ціна. У м'якій паліторці – Вінтедж Library 75 центів за томик. Зі штату Мен – крижаний Стівен Кінг. У твердій палітурці ринкова ціна. У м'якій палітурці Book Club Bargains – 75 центів за томик. З Каліфорнії Реймонд Чендлер – Chandler, круто зварений. У твердій палітурці ринкова ціна. У м'якій палітурці 7 штук за 5 доларів. Неподалік від дошки Едді помітив іншого Джейка, що не засмаглого, без жорсткого і ясного виразу в очах. Біля невеличкого столика, на якому було розкладено товар, дитячі книжки, напевно, 19 чарівних казок і 19 казок сучасності. Припини це, наказав він собі самому. Це синдром нав'язливого лайна, і ти це знаєш. Можливо, так і було, проте Джейк 77 саме збирався взяти з того столика книжки, які невдовзі докорінно змінять. І цілком, імовірно, врятують їхнє життя. Едді вирішив, що почне непокоїтися через число 19 пізніше. Або не почне, якщо в змозі буде впоратися зі своєю тривогою. «Ходімо всередину», – сказав він Джейкові. Але хлопчик вагався. «Ти чого?» – спитав Едді. «Тауер нас не побачить, якщо тебе це хвилює». «Тауер не побачить», – погодився Джейк. «Але що, як побачить він?» І хлопчик показав на себе колишнього, у котрого ще все було попереду. Зустріч з Гешером, Цок-Цоком і старими в річковому перехресті, а також з Блейном Моно та Рею Скоусу. Джейк дивився на Едді перелякано і допитливо водночас. «А раптом я побачу самого себе!» Такої можливості Едді не відкидав. Чорт, статися могло що завгодно. Та відчуття, що було в нього на душі, від цього не змінилося. «Гадаю, нам треба зайти, Джейку». «Та...» – вирвалося у хлопчика довгим зітханням. «Я теж так думаю». П'ять. Вони увійшли непоміченими. Едді полічив книжки на столику, що привернув хлопчику увагу, і полегшено зітхнув, нарахувавши двадцять одну. Та після того, як Джейк забрав дві потрібні йому книжки, Чарлі Чухчуха і книгу загадок, їх лишилося дев'ятнадцять. — Знайшов собі щось цікавеньке, синку? — спитав лагідний голос, що належав оглядному чоловікові в сорочці з відкритим коміром. Позаду нього, біля шенкваса, що його ідею наче поцупили звізка для продажу прохолодних газованих напоїв початку ХХ століття, тріо пристаркуватих парубків пили каву і поїдали тістечка. На мармуровій дошці стійки лежала шахівниця, на якій тривала партія. З краю сидить Айрон Діпно, прошепотів Джейк. – «Він пояснить мені загадку про Самсона». – Шш! Цитнув Едді, бо хотів почути розмову між Кельвіном Тауером і Джейком 77. Вона раптово здалася йому дуже важливою. Та тільки чому в Біса, в книгарні, було так темно? На півморок тут не панує. Оцій порі східний бік вулиці заливає сонячне світло. Двері відчинено, тож усе проміння без перешкод потрапляє всередину. Чого це ти вирішив, що тут темно? Бо так було насправді, і сонячне світло, його контраст до темряви, тільки підсилювало враження. Гірше ставало від того, що ти не міг побачити темряву. Едді усвідомив жахливу річ. Цим людям, Тауерові, Діпно, Джейку-77, загрожує небезпека. Можливо, і їм з Джейком із Серединного світу, та Юком також. Загроза. Нависла над усіма. 6. Джейк дивився, як його молодше я заткує на крок від господаря книгарні, а його очі розширюються від подиву. «Тому що його прізвище Тауер», – подумав Джейк. – «Саме це мене й ошелешило. Але Роландова вежа тут ні до чого. Тоді я ще про неї не знав. Це через картинку, яку я втулив на останню сторінку свого твору. На останню сторінку він поставив фото похилої вежі. Потім густо зафарбував її чорним олівцем, затемнивши так ретельно, як тільки зміг. Тауер поцікавився, як його звуть. Джейк77 відповів, і Тауер трохи покипкував з нього. По-доброму, як завжди робили дорослі, що гарно ставилися до дітей. «Гарне в тебе ім'я!» «Кумплю», – сказав Тауер, – «як у того героя-вестерну. Такого собі рубаки, що вдирається в Блекфорк в Аризоні. Розправляється там з усіма покидьками і їде собі далі. Щось таке звей ді дії Оверголсера». Джейк приступив на крок ближче до себе самого. У голові промайнула думка, що вони вдвох непогано виглядали б у комедійному телешоу «Сетедей Найт Лайф». Його очі трохи округлилися. «Едді!» Він досі шепотів, хоча й знав, що люди в книгарні не можуть... Хіба що на якомусь рівні вони могли чути. Він пригадав, як та жінка на 44-й вулиці підібгала спідницю вище коліна, щоб переступити через юка. От і зараз Кельвін Тауер трохи повів очима у його бік, перш ніж глянути на Джейка давнішого зразка. «Не треба привертати зайвої уваги», – пробурмотів йому на вухо Едді. Я розумію, сказав Джейк, але глянь на Чарлі Чухчуха. Едді не одразу помітив, що не так із книжкою. На паліторці він бачив лише самого Чарлі з його оком-ліхтарем і підступною посмішкою у вигляді запобіжних грат локомотива. А потім брови Едді поповзли до гори. Я думав, Чарлі Чухчуха написала така собі Беріл Еванс, прошепотів він. Я теж, кивнув Джейк. Тоді хто ця. Едді ще раз звірився з палітуркою. Ця Клаудія і Інес Бахман. Гадки не маю, зізнався Джейк. Ніколи про таку не чув. Сім До них повільною ходою наближався один зі стариганів, що сиділи біля шинкваса. Едді з Джейком відступили назад. Едді відчув, що в нього по спині пробіг холодок. Джейк був дуже блідий, а Юк тихенько й налякано скимлив Так, а вже ж, щось тут було негаразд. В певному сенсі вони загубили свої тіні. Тільки Едді не знав, яким чином. Джейк 77 саме дістав гаманця і платив за дві книжки. Перекинувся кількома словами з продавцем. Посміялися разом, а тоді хлопчик рушив до дверей. Едді хотів було піти слідом, але справжній Джейк узяв його за руку. Ще рано, я повернуся. Мені байдуже, можеш хоч розставити всі книжки в книгарні за алфавітом, сказав Едді, але зачекаймо тебе на дворі. Джейк обдумав цю пропозицію, закусивши губу, потім кивнув. Вони попрямували до дверей, але зупинилися і відступили вбік, коли зайшов інший Джейк. Книжку загадок він тримав розгорнутою. Кельвін Тауер, котрий сидів, схилившись над шахівницею, приязно йому всміхнувся. Вирішив усе таки випити кави? О гіперборейське мандрівцю? Ні, я хотів спитати це щодо загадки про Самсона, сказав Джейк із серединного світу. Не думаю, що це важливо. Хоча той дібно не зле співає. Раптом ти схочеш послухати. Я пас, сказав Едді. Ходімо. Вони вийшли назовні. І хоч на другі я досі було не все гаразд, відчуття безмежної пітьми за сценою, навіть за самими небесами, не зникло. Все ж тут було ліпше, ніж у манхеттенському ресторані. Принаймні, повітря було свіже. «Слухай, ходімо до перехрестя Другої та Сорокшостої», – запропонував Джейк і повів головою у бік себе, котрий слухав пісню Гаарона Діпну. «Я нас наздожину». Обміркувавши це, Едді похитав головою. Джейк трохи знітився. «Невже ти не хочеш побачити троянду?» «Хочу, ще як хочу», – сказав Едді. «Аж зі штанів вискакую». «Тоді...» Мені здається, ми тут ще не все побачили. Не знаю чому, але маю таке відчуття. Джейк, той, що жив у 77-му, лишив двері відчиненими, коли повернувся. Тож тепер Едді прослизнув у отвір. А Рондіпно саме виповідав Джейкові загадку, котру вони пізніше випробують на Блейні Моно. «Що без ніг, але біжить, з ложем та на місці не лежить?» Тим часом Джекі з серединного світу знову вивчав дошку оголошень біля вітрини книгарні. Смажений на пательні Вільям Фолкнер, круто зварений Реймонд Чендлер. Його обличчя спохмурніло, але виражало радше сумнів і тривогу, ніж лихий настрій. «На цій дошці теж щось не так. Що саме? Не можу згадати. Це важливо?» Джейк повернувся до нього. Очі під похмуро зведеними бровами зиркали налякано. «Не знаю. Це теж загадка. Ненавиджу загадки». Едді співчутливо кивнув. «Коли беріл, не беріл? Коли вона Клаудія?» – мовив він. «Га? Не зважай. Відійди, Джейку, бо вріжешся сам у себе». Джейк кинув ошелешений погляд на Джона Чемберза що саме виходив йому назустріч, і послухався Едді. А коли Джейк, 77, рушив другою авеню з двома новими книжками в лівій руці, Джейк із серединного світу стомлено глянув на Едді. «Одне я точно пам'ятаю», – сказав хлопчик. «Коли я виходив із книгарні, я був переконаний, що більше ніколи сюди не повернуся. «Але ж повернувся». «Зважаючи на те, що ми зараз більше скидаємося на привидів, ніж на реальних людей, я б сказав, що це суперечливе твердження». Едді дружньо почухав Джейкові потилицю. «А якщо ти все ж забув щось важливе, Роланд допоможе тобі згадати. Він добре на цьому знається». У відповідь на це Джейк полегшено всміхнувся. Він уже на власному досвіді відчув, як стрілець уміє видобувати з людей спогади. Роландів друг Алан володів хистом читати думки інших. Кадбертові природа відсипала стільки почуття гумору, що вистачало на чотирьох. А Роланд за багато років став збісавправним гіпнотизером. У Лас-Вегасі він би вмить став мільйонером. «А тепер ми вже можемо йти за мною?» – спитав Джейк. «Поглянути на Троянду». Він з нещасним виглядом подивився на обидва боки Другої Авеню, що здавалася світлою та темною водночас. «Там коло неї, напевно, буде ліпше. Троянда все робить кращим». Щойно Едді зібрався погодитися, як перед книгарнею Кельвіна Тауера пригальмував темно-сірий лімузин Лінкольн. Він без вагань припаркувався перед пожежною колонкою біля жовтої бровки тротуару. Передні дверцята відчинилися. Коли Едді побачив, хто вилазить за керма, то вхопив Джейка за плече. Ой, боляче! Та Едді наче й не чув. Натомість ще міцніше стис плече хлопчика. Господи! Прошепотів Едді. Господи Ісусе! Та що це в біса таке? Вісім. Джейк побачив, що колір обличчя Едді з блідого швидко змінився на попелясто-сірий. Очі вилізли мало не на лоба. Не без зусиль хлопчик розтиснув його пальці і зняв руку зі свого плеча. Едді зробив слабкий жест, наче хотів підняти руку і тицнути вказівним пальцем. Але йому наче забракло сили. Рука кволо опускалася донизу. Поки водій відчиняв задні дверцята, чоловік, який виліз з пасажирського сидіння Лінкольна, вийшов на хідник. Навіть Джейкові його кроки здавалися відпрацьованими, майже як у танцівників. Чоловік, що сидів на задньому сидінні, був убраний в дорогий костюм. Та це не надто допомагало приховати його низький зріст, чимале випнуте черево та чорне волосся, що вже починало сивіти біля коренів. З чорного волосся, судячи з його плечей, сипалася лупа. Раптом Джейкові здалося, що пітьма навколо погустішала. Він подивився на небо. Чи не зайшло бува сонце за хмару? Ні, не зайшло. Проте хлопчик міг поклястися, що бачить чорний ореол довкола сліпучого сонця, неначе налякане око, обведене фарбою для повік. За півкварталу від них, ближче до центру міста, хлопчик з 77-го року глипнув у вітрину ресторанчика. І Джейк згадав його назву – Чучу. Неподалік була музична крамниця «Вежа Могутності», де він подумає, нині вежі продають майже за безцінь. Якби той Джейк озирнувся, то побачив би сірий лімузин. Але він пішов далі. Джейк-77 був зациклений лише на прийдешньому. «Це Балазар», – промовив Едді. «Що?» – Едді показав на присадкуватого, який саме поправляв свою дорогу кроватку від Сулка. Інші двоє оточили його по боках. Вигляд у них був спокійний і пильний водночас. «Енріко Балазар, тільки набагато молодший». Господи, та йому сорок років. Зараз 1977 рік, нагадав йому Джейк, і раптом його осяяло. Це той, кого ви з Роландом убили? Якось Едді розповів Джейкові про стрілянину 1987 року в Балазаровому клубі, опускаючи найкривавіші подробиці. Наприклад, про те, як Кевін Блейк вкинув до кабінету Балазара голову брата Едді. Щоб виманити Гедді Роланда на відкриту місцину, голову Генрі Діна, великого мудреця і видатного Наркаша, ага, відповів Едді. Той, кого ми порішили. А той, що за кермом був, то Джек Андоліні, старе страшко, як його називали люди, поза очі, звісно, він вийшов разом зі мною в ті двері за мить до того, як почалася м'ясорубка. Але ж Роланд і його пристрелив, хіба ні? Едді кивнув. То було простіше, ніж пояснювати, як Хомаро Монстериська на пляжі осліпили Джейка Андоліні і клешнями та щелепами перетворили його лице на місиво. Інший охоронець то Джордж Бьонді, Шнобель. Його я кокнув власноруч. Себто ще кокнув через десять років. Едді мав такий вигляд, наче от-от земліє і гепнеться на землю. «Едді, ти в нормі?» «Мабуть, здається». Вони відійшли від дверного проходу книгарні. Юк знову примостився ближче до Джейкової щиколотки. Джейкове молодше я вже зникло з другої авеню. «Я побіг», – подумав Джейк. «Може, перестрибую зараз через візок поштового вантажника». Що духом чудо крамнички делікатесів, бо переконаний, що то шлях назад до серединого світу. Шлях до нього. Балазар зиркнув на своє відображення у вітрині біля дошки сьогодні в меню. Востанє кінчиками пальців розпушив ріденьке волоску над вухами і переступив через поріг книгарні. Андоліні й Бйонді йшли слідом. Круті, хлопці, сказав Джейк. Найкрутіші. Погодився Йдді. З Брукліну? Ну, звісно. А що, круті хлопці з Брукліну забули у книгарні на Мангеттені? Здається, саме це ми й маємо з'ясувати. Джейку, я зробив тобі боляче? Та пусте. Але знову заходити всередину я не хочу. Я теж. Проте ходімо. І вони пішли назад до мангеттенського ресторану Пожива для розуму. 9. Юк не відставав від Джейка і тонесенько скимлив. Джейкові це підвивання було не до душі. Проте зрозуміти тваринку він міг. У повітрі книгарні висів запах страху, такий щільний, що його можна було помацати. Діпно сидів біля шахівниці, переводячи нещасний погляд з Кельвіна Тауера на новоприбулих, що не надто скидалися на книголюбів у пошуках рідкісних видань. Інші двоє старих шкарбанів біля шенкваса похабцем великими ковтками допивали каву, маючи вигляд людей, що раптово згадали про невідкладні справи і більше не можуть затримуватися. Боягузи. подумав Джейкі з призерством яке було порівняно новим відчуттям у його житті. «Зайці полохливі! Не все можна виправдати старістю!» «Містер Торен, нам з вами є про що поговорити!» – говорив Балазар тихим, спокійним, розважливим голосом, у якому не було навіть натяку на акцент. «Може запросити нас до свого кабінету?» «Нам нема чого обговорювати!» Відказав Тауер, скоса поглядаючи на Андоліні. Джек його чудово розумів. Джек Андоліні скидався на психопата з сокирою з якого-небудь фільму жахів. «Після 15 липня, можливо, тема для розмови з'явиться?» «Можливо. Отже, поговоримо після Дня Незалежності. Мабуть. Якщо схочете». Він посміхнувся, щоб продемонструвати свою розважливість. Але зараз я просто не бачу в цьому сенсу. Це ж навіть не червень. І щоб ви знали, моє прізвище не... «Він не бачить сенсу», – сказав Балазар, звертаючись до Андоліні і чоловіка з великим носом. Розвів руки в боки, потім опустив їх. «І куди котиться наш світ?» – промовляв цей жест. «Джек? Джордж?» Цей чоловік узяв у мене чек на суму з п'ятьма нулями. А тепер каже, що не бачить сенсу зі мною розмовляти. Неймовірно, сказав Бйонді. Андоліній промовчав. Він просто зиркнув на Кельвіна Таура з-під неандертальського лоба своїми бруднокарими очицями, що скадалися на дрібних злющих тваринок, які виглядали з печери. Джейк подумав, що з таким обличчям не треба навіть говорити, щоб тебе почули. Залякування було переконливішим за слова. «Я хочу поговорити з тобою», – терплячим, переконливим тоном сказав Балазар, але його очі буравили обличчя Тауера. «Чому? Тому що мої боси хочуть, щоб я з тобою поговорив. Для мене цього досить. І знаєш що...» «Я думаю, за сто штук, які тобі відвалили, ти можеш приділити мені п'ять хвилин, правда?» «Ста тисяч уже нема», – похмуро відказав Тауер. «І ви чудово це знаєте, як і ті, хто вас найняв». «Мене це не обходить», – сказав Балазар. «Та й чому б я мав перейматися? То були твої гроші». Єдине що мене цікавить, чи поведеш ти нас до свого кабінету? Якщо ні, ми поговоримо тут, на очах у цілого світу. Цілий світ складався на тумить з Арона Діпно, одного пукнастика шалапута і двох колишніх нью-йоркців, котрих жоден із чоловіків у книгарні бачити не міг. Друзяки Діпно здимілись за шенкваса, як справжні боягузи. Мені нема на кого залишити книгарню. Востаннє спробував відкараскатися Тауер. Наближається час обіду, до нас можуть зайти відвідувачі. Та ви навіть 50 баксів за день не вторгуєте, сказав Андоліні. Нам це відомо, містер Торен. Якщо ж ви справді боїтеся прогавити крупного клієнта, нехай він кілька хвилин постоїть за прилавком. З переляку Джейк подумав, що той, кого Едді називав старим страшком, говорить про нього. Джона Джейка Чемберза. А потім зрозумів, що Андоліні показує повз нього на Діпно. Після цього Тауер здався. Чи Торен. «Ароне!» – звернувся він до товариша. «Постережеш?» «Як скажеш», – погодився діпно. Вирос обличчя в нього був стурбований. Ти точно хочеш розмовляти з цими хлопцями? Бйонді промовисто на нього зеркнув, але діпно гідно витримав цей погляд. Джейк навіть відчув гордість за старого. Так, відповів Тавер, все нормально. Не турбуйтеся, ми не позбавимо його ганальної незайманості, сказав Бйонді і розреготався. Добирай слів, ти у храмі книги, сказав Балазар. Але Джейк помітив, що він і собі посміхнувся. «Ходімо, Торине, трохи потеревенимо. У мене інше прізвище, я змінив його в законний спосіб на... Та яка різниця?» Заспокійливо примовив Балазар і навіть поплескав Тауера по руці. Джейк досі не міг звикнути до думки, що все це, вся ця мелодрама, Відбувалося після того, як він вийшов з крамниці з двома новими книжками. Принаймні, для нього новими. І попрямував далі. Усе це сталося в нього за спиною. Фріц, воно і є, Фріц, правда, бос?» Жваво спитав Бьонді. «Чи голландець? Хто він там? Хай як він себе називає?» «Джорджа, якщо я схочу почути твій голос, то скажу, які слова ти маєш говорити». «Затямив?» – спитав Балазар. «Добре», – відповів Б'йонді. Хвильку поміркувавши і вирішивши, що «добре» прозвучало не надто запально, додав. «Так, хавжеш». «Гаразд». Притримуючи Тауара за руку, по якій щойно плескав, Балазар повів його в глиб книгарні. Книжки тут були завалені як. Повітря було задушливим від запаху мільйонів сторінок, порослих пліснявою. Підійшли до дверей з написом Службовий вхід. Тавер дістав низку ключів. Поки він шукав потрібний, ключі таленькали. У нього тремтять руки. пробурмотів Джейк. Якби я був на його місці, в мене б теж тремтіли, кивнувши, сказав Едді. Нарешті тавер відшукав ключа повернув його в замку і відчинив двері. Він ще раз глянув на трьох чоловіків, що до нього прийшли, биків із Брукліну, і запросив їх заходити. Двері за їхніми спинами зачинилися, і Джейк почув, як хтось замикає їх на засувку. Навряд чи це зробив сам Тауер, подумав він. Поглянувши в опукле дзеркало проти крадіїв, встановлене в кутку крамниці, Джейк побачив, що дібно підняв телефонну слухавку. Якусь мить повагався і поклав її назад на важі. «Що тепер робитимемо?» – спитав хлопчик у Едді. «У мене є ідея. Я бачив таке в кіно». Він підійшов до дверей і підморгнув Джейку. «Зараз спробуємо. Якщо я просто втелющуся головою, можеш сміливо назвати мене Йолопом». Не встиг Джек спитати, що він має на увазі, як Едді ступив уперед, маючи намір пройти крізь двері. Джек побачив, як його очі заплющилися, а губи стислися в гримасі. Так кривиться людина, коли боїться боляче вдаритися лобом. Але Едді не вдарився. Він просто пройшов крізь двері. Якусь мить його нога в мокасині ще стерчала назовні, а потім зникла і вона. Пролунав тихий шелест, наче хтось провів рукою по грубій дошці. Нахилившись, Джейк узяв юка на руки. Заплющи очі, «Очі!» – погодився шалапут, але продовжував з обожнюванням споглядати Джейка. Тож Джейк міцно замружив очі, а коли розпрущив, юк уже копіював його. Не гаючи часу, хлопець ступив крізь двері з написом службовий вхід. На мить запанувала темрява що сильно пахла деревиною. Десь глибоко в свідомості знову закалатали тривожні дзвіночки. А потім він опинився на іншому боці. 10. То було приміщення для зберігання книжок, навіть більше за розміром, аніж очікував Джейк. За вбільшки, як цілий склад, куди не кинь оком височили стоси книжок. Деякі з них підперті парами вертикальних брусів, що слугували радше опорами, ніж полицями. Були аж 14 чи 16 футів заввишки. Між ними йшли вузькі криві проходи. У кількох проходах Джек помітив платформи на коліщатках, що нагадували авіаційні трапи, які можна було побачити у невеликих аеропортах. Тут так само, як і в книгарні, витав запах старих книжок. Хіба що міцніший, майже нестерпний. На стелі подекуди висіли тьмяні світильники, що відкидали жовтувати нерівне світло. Тіні Тауера, Балазара і Балазарових посіпак чудернацько стрибали по стіні ліворуч. Тавер повернув у той бік, завівши своїх відвідувачів у закутень, що слугував кабінетом. Там стояв стіл з друкарською машинкою і настільною картотекою, Три старі шафи для каталогів, і стіна завішана найрізноманітнішими папірцями, на якій висів календар, відкритий на травневому аркуші. На ньому було зображено якогось письменника XIX століття, якого Джейк спершу не впізнав, тільки потім зрозумів, хто це. Роберт Браунінг. Джейк цитував його у віспитовому творі. Тауер опустився в крісло біля свого стола, і одразу ж про це пошкодував. Джейк міг йому лише поспівчувати. Троє бандитів так нависли над ним, що йому вочевидь забракло повітря. Їхні тіні стрибали по стіні за столом, наче тіні горгулій. Сягнувши в потаємну кишеню піджака, Балазар витяг складений аркуш паперу, розгорнув його і поклав на стіл перед Тауером. «Упізнаєш?» Едді рушив уперед. Але Джейк ухопив його за руку. «Не підходь близько, вони тебе відчують». «По цим балах», – сказав Едді. «Мені треба подивитися, що то за папірець. Джейк пішов слідом, бо не знав, що ще можна зробити. Юк неспокійно завовтузився у нього на руках і заскімлив. Джейк тихо цитнув, і Пухнастик здивовано на нього кліпнув. «Вибач, друже, але ти маєш сидіти тихо». Цікаво, чи його «я» заразка 1977 року вже на пустирі? Там Джейк послизнувся і вдарившись з непритомнів. Чи це вже сталося? Та Едді має рацію. Немає сенсу гадати. Подобалося це Джейкові чи ні, але він знав, що це правда. Зараз вони мають бути тут, а не там. І їм треба побачити папірець, який Балазар показував Кельвінові Тауеру. 11. Едді навіть устиг прочитати перші кілька рядків, поки Джей Кандоліні не сказав Бос, мені це не подобається. Тут якась підстава. Балазар кивнув. Згоден. Містер Торен, крім нас, тут хтось є. Його голос звучав спокійно і поштиво, проте очі стривожено бігали, вишуковуючи у величезному приміщенні можливих сховків. «Ні», – відповів Тауер. «Є ще Сержо, магазинний кіт. Думаю, він десь тут прича...» «Ніякий це не магазин», – перебив Бйонді. «Це діра, в яку ти викидаєш гроші». Навіть хтось із моднячих дизайнерів і той би мав клопіт з утриманням такого величезного закладу. «Книгарня, та кого ти хочеш надурити?» «Себе», – подумав Едді. «Він обманює сам себе». І тут, неначе прикликані цією думкою, знову задзеленчали жахливі дзвіночки. Бандюки, що зібралися на складі Тауера їх не почули. Едді прочитав із переляканих облич Джейка та Юка, що в їхніх головах теж дзвонить. Зненацька пітьма в кімнаті, де й без того було темно, погустішала. «Ми повертаємось», – подумав Едді. «Господи, ми повертаємось!» Але спершу... Він нахилився між Андоліні і Балазаром, усвідомлюючи, що обоє стривожились. Вони роззиралися довкола круглими, наполоханими очима. Проте Едді цікавив папірець, Хтось найняв балазара, щоб той спершу змусив його підписати, ймовірно, а потім тицнув його під носа Тауерові, Торену, коли настане час, поза сумнівом. У більшості випадків скаля Балазар послав би на таке завдання парочку своїх бугаїв, тих, кого він називав джентльменами. Утім, ця робота здалася йому настільки важливою, що він приїхав власною персоною. І Едді хотів знати причину. Меморандум про договір. Цим документом засвідчується укладення угоди між містером Кельвіном Тауером, мешканцем Нью-Йорка, що володіє нерухомістю, яка являє собою пустир, і визначена як ділянка номер 298, і квартал номер 19, розташовані... У голові знову заталенькали дзвіночки. Едді пересмикнуло. Тепер вони звучали гучніше. Тіні на стіні потемнішали і поповзли до стелі. Темрява, яку Едді відчував на дворі, проривалася всередину. Їх могло змести хвилою пітьми, і це було б погано. Проте вони могли втопитися в ній, а це було б ще гірше. А вже ж гірше, бо що може бути гірше, ніж захлинутися у товщі пітьми? А раптом у тій темряві водилися істоти. Голодні створіння, як той охоронець дверей. «Не раптом, а так і є!» То був голос Генрі. Вперше за два місяці. Едді уявив, що Генрі стоїть поряд і шкириться неживою посмішкою наркомана. Налиті кров'ю очі і жовті занедбані зуби. «Ти знаєш, що вони там є!» «Та коли почуєш дзвіночки, то маєш і ти, брате. Думаю, ти в курсі». «Едді!» – закричав Джейк. «Вони повертаються! Ти чуєш?» «Хапай мене за пояс!» – наказав Едді, несамовито водячи поглядом по аркушу в пухких тауерових руках. Балазар, Андоліні і Шнобель все ще роззиралися навколо. Б'йонді витяг пістолета. «За пояс?» «Може так ми не загубимося? Повернемося разом», – пояснив Едді. Дзвіночки вже калатали нестерпно, і він застогнав. Слова договору ми хтіли перед його очима. Щоб розібрати шрифт, Едді примружився і прочитав. Визначена як ділянка номер 298 і квартал номер 19, розташовані на Мангеттені, місто Нью-Йорк на перехресті 46-ї вулиці та 2-ї авеню, і корпорацією «Сомбра» – суб'єктом підприємницької діяльності в штаті Нью-Йорк. Цього дня, 15 липня 1976 року, корпорація «Сомбра» виплачує Кельвінові Тауеру винагороду в сумі 100 тисяч доларів США, яка не підлягає поверненню. У зв'язку з цим Кельвін Тауер погоджується не… 15 липня 1976 -го. менш ніж рік тому, Едді відчув, що пітьма хвилою накочує на них, і спробував охопити очима увесь аркуш, запам'ятати стільки, скільки потрібно буде, щоб збагнути, що тут діється. Якби він зумів це зробити, то бодай на крок наблизився б до розгадки того, що це все для них означає. «Якщо передзвін не доведе мене до божевілля», Якщо поріддя темряви не зжеруть нас на шляху назад. Едді. Джейк, судячи з голосу, дуже наляканий. Та Едді не зважав. Кельвін Тауер погоджується не продавати, не здавати в оренду чи будь-яким іншим чином обтяжувати майно протягом одного року здати укладення угоди. Дата завершення терміну договору. 15 липня 1977 року. Сторони домовляються про те, що корпорація Сомбра матиме пріоритетне право на придбання вказаної вище нерухомості. Упродовж цього терміну Кельвін Тауер у повному обсязі оберігатиме і обстоюватиме інтереси корпорації Сомбра щодо вказаної вище нерухомості і не допустить арешту майна чи інших ускладнень, що можуть виникнути. Тексту було більше, та дзвіночки вже доводили до шалу. Від них розколювалася голова. На якусь мить Едді зумів осягнути розумом. Чорт майже побачив, як потоншав цей світ. Та й взагалі всі світи потоншали і протерлися, як його старі джинси. Він устиг розглянути останню фразу угоди. Якщо цих умов буде дотримано, матиме право продати або будь-яким іншим чином передати власність корпорації сомбра чи іншій третій особі. Потім слова щезли. Все зникло. Закрутилося у чорному вирі. Джейк однією рукою тримався за Сідді, а другою притискав до себе юка. Юк нестямно гавкав, і перед внутрішнім зором Едді промайнула ще одна затьмарена картинка. Дороті летить у вихорі до країни Ос. У темряві справді були істоти. Неясні Марева з моторошними підсвіченими очима, схожі на ті, яких показували у фільмах про мешканців глибоководних западин океану. От тільки у тих фільмах дослідники сиділи в затишку сталевих батискафів, тоді як вони з Джейком, тепер даренчання дзвіночків стало оглушливим. Едді почувався так, ніби його запхали головою в механізм Бікбена, коли той саме видзвонював північ. Він пронизливо закричав, але не почув сам себе. А потім усе зникло. Усе без винятку. І Джейк, і Юг, і серединний світ. І Едді отямився, ширяючи десь у невагомості, поза зірками і галактиками. «Сюзанно!» – закричав він. «Де ти, С'юз?» Жодної відповіді. Лише пітьма.